Torej, lepo pozdravljanje, podobno na šoli politične vizpodnosti. Danes dostimo gospoda Bojena Vusila, ki nam bo predal predavo na te in v psihologiji. Smo se zločili, da bomo po na področja, ki se prej, prej pri nas bolj malo, malo se pravi psihologija, tako da bomo zbavljali in zanimivim predavanjem. Mokim, da boste uživali, gospod Musiš govjal v predavanje, to ste, ste bavljani tudi, da postavite paš paš bomo imeli nekaj, da ste da vrste Zdaj povade ni več, kot bo ko skupno se jo povedal sam. A... Hvala. A, ja, zdaj glede na auditoriju. Mogoče skupne imenovane za vse, kar v večini poznam. Se pravi, da gre za moje bivše študente. Tam mogoče tudi bodoče. V glavnem sem Bojan Vsi a, iz Filozomske fakultete. Aha. Tolga leta so bilojočnoli vezi in v boru z šterilnimi psihološkimi seminami. In praktičnostno sem filozofski fakulteti uradno še niti mesec dni na odelku za psihologijo. A, drugače je moje osnovno raziskovano področje socialna psihologija, ki pa seveda iz tega posega tudi mostala področja psihologije, poznanosti in tudi rečno, širše navezave na, na družbu slovi, ko se so pravi sociologija in antropologija. E, tema predavanja je pravzaprav pada z neba, ali Zato, ker v nekem časovnem zamiku smo za glavnim koordinatorjem prišla do tega, da mu da temo predavanja in s njim preprosto poznam, da da temo predavanja. Potem se je pojavila ta naslov, o kateri smo prej se pogovarjali, kako se je pojavilo, pa noben ne ve, odkot. Ja. Glede, ta tema je pravzaprav moja specialnost. Nekateri študenti tisti sociologije so del tega poslušali. Pravzaprav na prvem predavanju, ki smo ga imeli, Vsekako pa za širšo publiko, ki je tukaj zelo dobro, da bi, da bi naredili zadevo bolj interaktivno, to se pravi, ne bomo posegali preveč v same detaile. Glaven namen tega je približati psihologijo, psihologijo kot znanost, prek iziskovalno sfero širšemu kontekstu, rečemo, družboslovja in humanistike. Uh, ne bom ga dosti kazal. Ena sličica je, ki se bom gledali in jo prikomentirali, pa en krajši filmček, ki ga večina študentov ni videl. Uh, v glavnem, mogoče bi bila začetna pozicija to, ko se razmišljal, kaj pravzaprav vam povedati, uh, ta dodana glednost, ki bi jaz kot psiholog dodal, rečno šoli politične pismenosti ali uh, za finjem ljubimcev kot tisti, ki se zazemajo za razvoj humanistike, pa upam, da tudi družboslova ker ta izraz družboslova je dost malce zanemarjen. In psihologija po nekih klasifikacijah definitivno spada v družbosloje. Se pravi, štakteri bomo na začetku iz tega, kar je definicija psihologije. Uh, definicija psihologije je, da je to znanstvena veda, ki se ukvarja, ki preočuje duševne procese in vedenje ali obnašanje. Uh, kar je zanimivo pri tej definiciji je to, da nekjer eksplicitno se ne ukvarja z kontekstom, v katerem se to dogaja. To se pravi duševno dogajanje na eni strani in pa vedenje dogaja. To se pravi, ta manjko v definiciji, je mogoče zelo indikativno ravno za psihologijo. Se pravi, da ni eksplicitno izpostavljen človek kot tisti osnovni objekt, raziskovanja. Namreč, če imamo na eni strani intervencija, Človeka to pomeni preprosto to, da je v predmetu psihologije možno zajeti maksih karijer. V smislu duševnih procesov se lahko ukvarjamo z čisto tem, kar je osnovni predmet psihologije, to se pravi to, kar se dogaja na posameznika. Duševni procesi so lahko tista vezna nit do nekih širših simbolnih sistemov, zajetih v rečmo, družbi oziroma kulturi, to se pravi na sociologiji in antropologiji lahko tudi v, rečimo ekspresivno v posameznih temah, ki jih pokriva humanistika. Na drugi strani vedenje, kot tisti drugi psikologije, je vezano na posebno objektivno tip raziskovanja, ki je vezano tudi predvsem metodološko na tradicijo objektivnega raziskovanja, to se pravi eksperimenta. Ampak, kaj je, kot na začetku postavil, Problematično v, v tej definiciji je točno to, kar v, v, v njej To se pravi, da se preučuje duševne procese in obnašanje človeka. Na mečin, ko človeka, postaja zadeva precej problematična. Problematična v smislu tega, ker je človek v biti odnosev, to se pravi, da je, je ujet v, v neke odnose, in pa krati s tem tudi v sistem simbolik oziroma simbolik procesov, pomenov, ki leti skrivajo. Zdaj bi bilo filo, da bi si lahko ogledali en krajši filmček in mi preko tega poskušali zadevo prekomentirati. In most instances the majority of the children the white to reconduct this test, as Dr. Clark did, to see how we've progressed since then. Can you show me the doll that you like best, or that you like to play with? Ja, uh, zakaj je ta prikaz? Mogoče eno ozadje. Uh, to je v bistvu simulacija eksperimenta, baby doll eksperimenta, ki ga je izvedel v poznih 40 letih črnski psiholog Clark v Ameriki. Uh, to je obdobje, kjer je šlo v bistvu za zelo intenzivno segregacijo med belci in črnci v Ameriki. Ta eksperiment je na vse zadnji nastopo kot kronski dokaz tega, kako v bistvu kvarno vpliva segregacija na črnsko prebivalstvo v Ameriki. In zdaj, zakaj v bistvo ilustracija te zadeve v kontekstu psihologije? Če mi najmeče izhajali iz osnovnega modela psihologije, da preučuje posameznika, da poskuša najti neke univerzalne zakonitosti njegovega odzivanja, njegovega, rečimo, notranjega doživljanja, potem bi, rečimo, vzeli nekega poprečnega posameznika in zdaj, naprimer, predpostavimo, da vzamemo belega otroka. Velika verjetnost je, da bi izbirao belo, belo punčko oziroma lutko. Ampak, kar je zanimivo v tem prikazu, kot pravim, je to v bistvu ponovite, ali pa neka simulacija tega, kakšen je bil prav izviren eksperiment v pozdih 40-ih letih, se pravi, ta simulacija kaže vseeno še dosti globoko tisto, kar je tudi takrat bilo. Črnski otroci izbirajo belo, belo punčko kot tista, ki je Rečmo, bolj primerna igranje, ki je pozitivna, medtem, ko se negativne atribucije vežejo na črnsko budko. Zdaj, v, v tej simbolni izmenjavi med igračo in pa, rečmo, po znikom, ki jo izbira, je zanimivo tisto, kar ste mogoče na koncu zasledili, kjer je najbolj pogljubljen intervju z, rečmo, otrokom. Katerega bi izbral? Izbrala bi črno. Zakaj? oziroma izbrala bi belo, zakaj, ker je pozitivno lik, se pravi, ker je dobra. Črne ne bi izbrala, ker je negativna. In tisto zadnje vprašanje, kakšna, katera pa je najbolj podobna tebi, in mogoče ste videli zadržek pri dekletu, oziroma dekletu, ki je izbiral med tema punčkama in je na koncu le izbral, rečemo to, črno. Se pravi, gre za bistvo to, da vsak objekt, klasično, psihološko gledano, vsak dražljaj, je težko gledati brez spomenov, ki jih posameznik že notranje nosi, ko stopa v neko situacijo, je odziv. Se pravi, črnski otrok je preko tega dobil osnovno sporočilo, da če je negativna, ludka negativna če, je, če je temna lutka negativna in če je on identičen temni lutki, je tudi on sam negativen. To je v bistvu rečmo, eksperiment, ki se navezuje v socialni psihologiji, kot omeni, ker je bistvu precej eksperimentov na takšno temo, tisti, ki bi ga lahko omestili na področje stereotipov, diskriminacij in predsotkov. Kakšna bi bila bistvu rešitev pri tem? Kot vidimo, rezultati, če ste zasledili na koncu, 21 otrok oziroma 15 otrok od 21 20 je izbralo kot tisto deklico, s katero bi se igrali tisto, ki je bolj šeč belo. Ludko. Podobni rezultati so bili rečmo, pred 60 leti. Se pravi, Na temni vojo se zadeva ni spremenila. Kje se je potem na svezadnje v Ameriki spremenila? Verjetno se je spremenila na tem nivoju, da, da je padla pregrada med belci in črnci na vseh nivojih. To se pravi, od avtobusa pa do izobraževanja. Da so se začele zadeve mešati. Ampak dobro, to je mogoče kot neka istočnica k temu, kar pravzaprav hočemo povedati. Da da v bistvu posameznik, ki stopa v situacijo, je, je tisti izvor, kjer psihologija gradi svoje znanje in vednost. Da pa vsekakor je zelo pomembno, da vemo čim več o tem posamezniku, ki stopi v našo eksperimentalno situacijo. Naprimer, polje psihologije je dolgo temeljilo na tem, da se ukvarja izključno z nekimi univerzalnimi zakoni. To se pravi, kaj se zgodi, Če povečamo, in če povečamo glasnost v prostoru za toliko in toliko decim, bilo kakšna odzivnost bo v, v, v publiki. Ampak ravno na nivoju tega zaključevanja iz tega je zelo pomembno, da vemo, kakšno je ozadje ljudi, ki prihajajo v to situacijo. In tu iz tega polja se je potem začela počasi raširjati ta osnovna paradigma, da gradimo rečimo, psihologijo, ki se okvarja z univerzalnimi procesi v posamezniku, univerzalnimi procesi v človeku, da poskušamo to zadevo preverjati, ali se identične zadeve pojavljajo v ljudih, ki prihajajo v, v situacijo iz različnih kontekstov. To je v bistvu nek zametek tega, kar se je v mainstream psihologiji začelo najbolj intenzivno pojavljati nekaj v 70ih letih. To se pravi, da vse arzenal psihološke vednosti smo začeli v bistvu podrejati temu, da poskušamo zadevo postaviti v neko komparativno pozicijo ljudi, ki prihajajo iz različnih kultur, pa ne samo kultur. Naprimer, tukaj bi imeli že eno veliko, velik, velik zadržek, ne? konkretno pri tem primeru, zato ker gre v vseh primerih za deklice, ki sicer so afroameričankinke, ampak pripadajo nekemu širšemu identifikacijskim emblemom, to se pravi ameriški kulturi. Se pravi, da gre tudi za to, da, da se v raziskovanju poskuša operacionalizirati, posameznika tudi glede na njegov status v sami družbi, ki ga ima. Socialna pozicija, na sezadej tudi spolne študije. To, da bi se psihologi s tem že v samem štaktu ne okvarjali, je seveda zmotno reči. To se pravi, da v bi bistvu že samih korenin, ko se je psihologija formirala, da niso poskušali določenih mehanizmov iskati psihi, psihičnega delovanja trudi drugod v drugih kontekstih, je pa res, da je pozicija danes precej drugačna. Namreč prvi raziskovalci iz domene psihologije, ki so šli v, v ta komparativni medkulturni prostor, so poskušali, so preko raziskav prav za koncepti vdirali iz zahodnega sveta in jih priverjali ali, rečno se, te podobno obnašajo. Na primer zgodovinsko eden izmed tistih, ki ga nekateri umeščajo kot enega prvih psiholoških medkulturnih raziskovalcev, to je Rivers, je poskušal določene značilnosti mišljenja, kognicije, tudi zaznavnih procesov, to se pravi procesov, kako pridobivamo informacije, odkrivati v rečmo, malo bolj prvinskih okoljih, temu čemer je tudi sam takrat pravo medijujaki. In odkril je eno zadevo, ki se je potem razširila uh, in je kar nekaj časa trajala v sami psihologiji, da v bistvu gre preprosto pri deljakih za to, da porabijo preveč kapacitete za to osnovno, za znavno funkcioniranje. To se pravi, da se orientirajo, pa rečemo, naprav v, v njihovem osnovnem okolju in jim zato zadeva manka za više mentalne oziroma kognitivne procese. Jasno je, da je ta pogled predvsej socijalno darwinističen ali pa socijalno-evolucionističen in da vprašanje, če drži dan danes vodo. Jasno, da je ne. Se pravi, drugi luk psihologije, ki se je razvijo, je poskušal že v osnovi štartati in se bolj vezati na antropologijo iz pozicije nekega kulturnega relativizma. To se pravi, kaj se dogaja v nekem specifičnem kontekstu, v kateri uh, psihični procesi se dogajajo konkretno v neki etnični skupini, v neki socijalni skupini in potem primerja to z tistim, kar je uveljavljen log v raziskovanju v psihologiji. Še vedno lahko v bistvu, zagotovo trdimo, da je v bistvu vsaj 80% sodobne psihologije, pravzaprav znanost, ki je nastala, kje? Ja, nastala je v laboratorijih zahodnega sveta, bolj konkretno na študentih prvega in drugega letnika, družbo slovnih smeri. In če še temu dodamo, da so laboratorije bili večinoma orientirani oziroma vezani na Ameriko, v ameriški kontekst, plus tega, da gre v za urbane sredine, imamo verjetno v osnovi veliko težavo, kako spoznanja, ki veljajo v mainstream psihologiji, prenes v okolja, ki živijo v totalno drugačnem kontekstu. No in to je tista Ključna točka, ker se pojavi zanimanje za to, da se psihološka vednost, znanje, ki se je akumuliralo, preverja v različnih kulturah in se iz tega poskuša potem. Na koncu res dobiti tisto, kar je bil na začetku temelj, to se pravi psihologija kot neka univerzalna znanost v tem, kako človek psihološko funkcionira, to se pravi v svoji notranji, v svoji, v svoji duševnosti. Da bi zadevo z mogoče še nekaterimi koncepti, ki so se na naprimer uveljavljali v psihologiji, pa so se postavljali potem na laž v medkulturni Na primer ena taka zadeva je definitivna inteligentnost, preko katere so psihologi pogosto prepoznani, da so to tisti, ki se ukvarjajo, seveda med drugim, tudi z merjenjem tega, kako smo pametni. Analize, ki so jih delali v konceptualizaciji zahodnega sveta in pa hkrati rečemo v afriških kulturah, so gotovili, da gre pravzaprav za čist drugačno kodiranost koncepta tega, da si pametni. Se pravi, pri nas je zadeva vezana na neke individualne sposobnosti posameznika, kako v tehničnem jeziku bi rekli, kako hitro procesira informacije. Do čim v predejšem precej, številu afriških kultur lahko odkrijemo, da je v bistvu njihova pozicija ali pa njihov koncept tega, da za nekoga trdimo, da je pameten, bližje nečemu, kar se pri nas nova začelo uveljavljati, to je modrost. To se pravi, ja, učinkovito kognitivno miselno funkcioniranje, ampak hkrati tudi osebno oziroma socialna zrelost. To je mogoče ena taka zadeba. Druga zadeva, naprimer, socialna psihologija je sploh trčena za to, da poskuša zadeve preverjati v nekih socialnih kontekstih. To se pravi, kako v bistvu posameznik funkcionira v različnih socialno strukturiranih situacijah. Ena izmed najbolj znanih študij iz področja socialne psihologije je iz področja konformiranja, naprimer, ste verjetno že Definitivno študenti ste slišali za Ešo eksperiment z palicami, in to se pravi, kjer posamezniki se uklonijo voli skupine. Zdaj, če imamo čas, lahko hitro še ta posnetek pogledamo. Čas, no, dobro, bi predlagal. <hlepšenja> The experiment was not a public opinion, Paul. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of length of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll your Only one of the people in the group is a real subject, or a fifth person with a white t-shirt. Okay. The others are Confederates of the Experimenter and have been told to get wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. Two, two, two, two, two three, three, three. But on the third trial, something happens. Two, two, two, two, uh, two. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. What? Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. What? One. They must be right. There are four of them and one of me. Uh, one. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. One. One. One. Two. One. Two. Two. Two. I know they're wrong, but what Two. should I make, ladies? Two. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two. Two. Two. Two. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position who also gives the correct response. One. One. Two. One. Two. With a partner yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. Hvala. Zdaj, to je v bistvu ilustracija klasičnega Ešovega eksperimenta, enega najbolj znanih, kot je na koncu bilo rečeno klasičnih eksperimentov socialne psihologije. Zanimiv je iz večjih vidikov, predvsem iz tega, da zelo dobro ponazori, kako zaradi skupinskega pritiska posamezniki konformirajo skupini, to se pravi, da nočejo vstopiti. Po drugi strani, metodološko je zanimiv, zato ker to je eden redkih eksperimentov, kjer je več sodelujočih za eksperimentatorje, to se pravi, vseh teh pet, ki so napačno govarjali, je v bistvu tistih, ki so bili v scheme eksperimenta, kot pa dejanskih udeležencev eksperimenta, to se pravi tistih, na katerih se je vršilo opazovanje. Bio je samo en. Ja. Ampak, kar je zanimivo pri tem eksperimentu je preprosto to, pokazalo je princip konformnosti oziroma socialnega vplivanja, ki ilustrirano funkcionira zelo dobro v Združenih državah Amerike, kot rečmo kulturi, ki v nekateri umeščajo na sam ekstrem individualizma. Ko so, se pravi, v Ameriki so odkrili preko tega zelo močen mehanizem konformiranja. Ko so to raziskavo ponovili v Nemčiji, še bolj ilustrativno, pa na japonskem, so dobili zelo čudne rezultate. Namreč za Japonce so predvidevali, da bo pri njih konformnost še dosti večja, kot je bila rečemo v originalnem Ašeru, eksperimentu, pa ni bila. Zdaj pa zakaj ne. Ni bila iz preprostega razloga, ker so eksperiment izvajali zahodnjaki. Se pravi, ko so eksperiment izvedli na daljem, tako, da so v bistvu bili vsi sodelujoči iz osnovne kulture, to se pravi iz Japonske, oziroma iz delavne skupine, da se med seboj dobro tudi poznajo, se je zgodila druga zadeva, se pravi, da se pri njih konformnost na način, ki je bil precej sorodno rečemo, tudi v Ameriki. Se pravi, da v teh osnovnih eksperimentalnih pogojih so prišli do tega, da je praktično treba iti v samo ozadje tega, kaj prav kako določene zadeve živijo v posamezni kulturi. Mogoče ta zadeva tudi ilustrira to, da, da, da je kolektivizem ni individualizem in kolektivizem kot bistvo ena, Meta dimenzija, na katero se v, v sodobnem raziskovanju cepi klasifikacija kultur, da v ta, ta koncept ni toliko, ne živi toliko v abstrakciji, se pravi, da individualisti so tisti, ki v podarjajo svoj osebni interes, svojo, svoj hm, subjekt. da Rečem, se pravi, individualna samostojnost, medtem ko v kolektivisti so tisti, ki se vežejo na, na, na medosebne odnose, na, na, na pripadnost kaj bi temu rekli, gemeinschaft, se pravi, skupnosti. Ta koncept je pravzaprav kaže preprosto na to, da, da tudi, da japonski kolektivizem ni kolektivizem, za katerega bi rekli, da gre za neko abstraktno normo, se pravi, da se podrejamo komerkoli zunanjemu, ne, se pravi skupini, ampak se podrejamo lastni skupini. Nekaj, kar je mogoče tudi sorodno slovenski naturi, da smo bistvo konformisti komu ali čemu, Lastni najbližji celici, pa naj bo to družina ali najbližji krok, ki je vezan na družino. To se pravi, nekaj, kar diši precej močno po domačnosti, domačnosti za mejami sosedove, žive meje. Uh, še eno ilustracijo, morda za, za ta odvod, uh, če se povrnem na tisti prvi eksperiment, ki je bil prikazan, to se pravi ki je pravzaprav ponazarjal relacijo in to, kaj doživljajo, rečimo, kaj doživljajo neka manjšinska skupina v Ameriki. To se pravi relacija črnci in belci v Ameriki. Zadeve so se vseeno spremenile tudi na nekem drugem pristopu raziskovalnem. To se pravi raziskave, kjer so v bistvu ugotavljali kakšen je odnos belcev do afroameričanov in obratno, kjer so posamezniki ocenjevali drugo skupino na uh, ocenjevalni lestici od 1 do sedem, ker je bilo sedem najbolj nezaželjeno, se pravi, da ne bi rad imel z njimi in podobno, so bile ocene nekje med tri in 4. To se pravi, deklarativno nikakor ni zaželjeno, da bi povprečen belec izražal skrajna negativna stališča do uh, druge skupine in obratno. V kontekstu Indije je raziskava, kjer so ugotavljali, kakšno je stališče hindujcev do muslimanov in obratno dobili ocene med šest in sedem. In zdaj je sveda osnovno vprašanje, kakšno očala si bomo zadali, ko bomo te rezultate gledali. Če bi verjetno gledali, imeli raziskavo iz zahodnega sveta, neki Global Report ali pa CIA Report, bi rekli, da v bistvu je diskriminacija precej pereč problem v Indiji. Po drugi strani pa je seveda vprašanje, kako so zadeve zakodirane v tem, kako rečemo, povprečen Indic zanima o tem. Se pravi, da možno je, da je socialni pritisk v Ameriki tako močen, da sicer ti ne izražaš diskriminacije, jo pa mogoče implicitno čutiš. Se pravi, v, v socialnem svetu definitivno ni zaželjena, medtem rečmo v, v indijskem prostoru pa je ta zadeva dopuščena. Pa čeprav morda potem eh, zahodnim arbitrom to ni povšeči. To je mogoče ena taka, en taki odsvirek iz vsega tega. V glavnem, eh, da bi zdaj zadeva pripeljali do tam, kjer bi naj sledila diskusija, Uh, Do kam smo psihologi dejansko prišli? To je v bistvu neka schema, ki ilustrira te širše um, pristope v psihologiji ki poskušajo gledati na človeka v navezavi na to na, na različne nivoje njegove pripadnosti. Uh, zdaj, ta schema je, je v bistvu narejena na podlagih dveh metadimenzij. Na eni strani ali se posamezn pristop ukvarja bolj za teoretskimi, bazičnimi vprašanji, to se pravi razlik med posameznimi entitetami, ali na drugi strani poskuša iskat uporabne vidike tega. Druga ločnica pa je med univerzalizmom, to se pravi, ali poskuša priti do nekih univerzalnih zakonitosti, ali na drugi strani poskuša izhajati iz nečesa, kar je blizu antropološki tradiciji, se pravi, kulturnega relativizma. Da obstaja, da so pojavi pravzaprav zelo specifični na posamezni kontekst, v katerem se dogaja. Zdaj, ba, medkulturna psihologija je tista, ki nastopa za, za klasične psihološke pozicije. Se pravi, zanimajo me, zanima me rečmo, neki mehanizmi psihološkega delovanja. Raziskani so bili, na naprimer, precej v zahodnem svetu vredo, pa gremo se safari turizem in izvedemo za na primer v Afriki, Aziji in podobno. Se pravi, osnovna pozicija je, da stopamo v raziskovanje iz tega, da poskušamo potrditi univerzalizem. Se pravi, da enaki mehanizmi nastopajo tudi drugot. Medtem, ko relativizem izhaja iz tega, da so prav pravzaprav konteksti v osnovi zelo ločeni, da ne moramo jih spraviti na isti imenovalec, ampak ko jih opišemo z enotranjim razumevanjem, ko bistvu jih opišemo, lahko na koncu pridemo do tega, kar je na koncu na vse zadnji tudi cilj, do univerzalnih zakonov, če... Tako da se včasih zgodi, da v bistvu medkulturna psihologija gre iz pozicije univerzalizma in pristane v relativizmu in obratno. Kulturna psihologija nastopa iz relativne pozicije in pride v pozicijo tega, da odhrije podobne mehanizme drugot. Oba te dva pristopa se prav zaptav veže, da bolj na to osnovno teoretsko bazo, to se pravi, da se spostavi osnovni nivo vednosti oziroma znanja, akumulacija znanja v smislu nekih teorij, medtem v bistvu aplikativne verzije, kot je rečemo akulturacija ali pa in kulturna, interkulturna psihologija, se ukvarja bolj z uporabnim vidikom. To se pravi, ja, vredo, ugotovimo primer razlike ali pa tudi ne, vsekakor pa gremo v nek artefakt, da primer ugotovimo, kaj se dogaja v, v, v situacijah, ko se na primer dve kulturi mešata. Se pravi, Topika interkulturne in tam kjer je v največ študij, je študije bistvu kulturnega mešanja. Konkretno, zelo močna tradicija je Franciji, kjer se ukvarjajo z vprašanjem, kako priseljence iz arabskih dežel, kako se v bistvu oni mešajo z večinsko francosko kulturo. No in zadnja inštanca v tej schemi so indigene psihologije, govori se o množstvu ki pa izhajajo iz tega, da se poskuša najti neka vednost vezana na posamezno kulturo, v kateri, v kateri se je razvila. To se pravi, stvar, ki je v, bistvu v osnovi zelo pluralno nastavljena v smislu tega, da poskušamo najti, na eni strani posebno epistemološko, kako posamezne kulture razumejo ustroj duše oziroma duševnosti in tudi relacije, ki iz tega izhajajo, to se pravi, v medosebnih odnosih, In na vse zadnje, da se ukvarjajo za vprašanji, ki so pomembne za posamezne kontekste. Na primer, orientirano sodobne ali pa dela sodobne psihologije v raziskovanje oziroma v življenje starostnikov verjetno ni osnovna topika, ki bi zanimala indijske raziskovalce. Tam je osnovna topika, kako povezati revščino z družinskim funkcioniranjem ali pa rečno z funkcioniranjem družbe. Se pravi, da je postavljena zadeva posem v, v, v drugo sfero. Zdaj neka tu spodaj še počiva en plus. To je tisto kar a, bi rekli da se plazi po psihologiji, to je evolucijska perspektiva. Se pravi, da poskuša zadevo v psiholoških procesih, ki so na primer tu ilustrirani skozi različne vidike socialnih kontekstov, se pravi različnih kultur, veza tudi na najbolj široko možno historično pozicijo. To se pravi iz filogeneze v, oziroma iz ontogeneze v filogenezo. To se pravi, da gre v bistvu vzadju tudi za historično evidenco, kaj se je na področju duševnosti pravzaprav dogajalo, pa še nekaj, zato ker je evolucijska, vse kakor, da se bistvo v zadju spostavlja nek moč aparat parat neke metateorije, ki poskušajo razlagati človekovo vedenje, se pravi, v kontekstu evolucije. Na tem mestu bi zdaj skončal in prepustil besedo vam za vprašanje. Ja, pozdrav, da sem samo pa Halo. da se to tako opisali um, Tako, da imamo pač te uh, trende raziskovanja, zanima me v kakšnem odnosu v zato, je zalezuem s generativizmom, zato ker moj počet to, da je uh -huh. uh, to dokaj izključioče. To zadeva načeloma drži, zato ker psihologija, ko se je začela spostavljati rečmo, konec 19. stoletja, če bi jo nekje uh, točkovno predelili z buntom se je razvijala v smeri eksperimenta, raziskovanja posameznika, nekih univerzalnih, psihičnih domen, kako se v bistvu posameznik odziva, ne glede na to, če ima pripada, se pravi, nekih osnovnih, primarnih uh, duševnih elementov, se pravi, štartalo se je resnično na sam, eh, eh, sam univerzalizem. Da iščemo tiste mehanizme, tiste procese v posamezniku, ali pa tudi topično gledano tiste psihične procese, ki so na vsem univerzalni in jih raziskujemo. Zdaj pa, tudi pri Vuntu je zanimiva ena dvojnost. On je pravzaprav velja za očeta znanstvene psihologije in je tisti log, ki ga je sam razvijal, ki v nikoli po njem pravzaprav ni zaživel, fiziološka psihologija je v njegovih konceptualizacijah bil samo en element, širše psihološke znanosti. Drugi element je bila v bistvu psihologija ljudstva, kot jo pojmenovala, oziroma Falker psihologiji. To se pravi psihologija, ki bi se ukvarjala z vsebino psihičnih procesov. To se pravi rituali, besede oziroma jezik. To se pravi teme, ki, ki so jih potem prezele kot svoj predmet bolj etnologija, antropologija in ostale discipline in ta dvojnost star razpad se mislim da vleče od njega naprej. To se pravi, ne glede na to da je sam pustil ta prostor v domeni psihologije, da je ta sebinski vidik procesov, ki je lahko zelo pester, ne, se pravi, da je bistvu so procesi oziroma da je lahko vsebina zelo različna, se je bistvu ohrano precej dolgo tale osnovni lok univerzalizma, ki se je najbolj kazal v vedenskih šolah ki jih je zanimalo samo to, imamo državljaj, merimo odziv. In mi rabli pravzaprav, pravzaprav je bilo čisto relevanto, kdo stopi v situacijo samega eksperimenta. Ampak zanimivo tudi pri Vuntu je to, kljug temu, da je, bom rekel, malce zaničevalno gledal na ta drugi lok psihologije, to se pravi psihologijo ljudstev, je, je psihologijo in ljudstev, ljudstev namenil tudi deset knjig. Ne, ne. Se pravi, da je v bistvu sam pravzaprav to, to temo tudi zelo dobro razdelal. In pa, kot pravim, ta dvojnost se je potem dali vlekla, se pravi, da večina raziskovanja je ostala na poziciji univerzalizma. Uh, tudi sodobni trendi imajo veliko težavo. Zakaj? Zato, ker v bistvu pravzaprav neka celovita znanost, ki bi se kovarjala s človekom, je pravzaprav, to si lahko priznamo, antropologija. In izmenjava med antropologijo in psihologijo je še vedno precej. Uh, Enosmerno. To se pravi, da antropologi radi akceptirajo dognanja psihologov, medtem, ko psihologi vseeno ne radi posegajo na področju antropologije. Zato, ker jim je zadeva verjetno v osnovi tudi metodološko precej daleč. Tako da v bistvu nekje od 70-ih let se poskuša ta preboj prebiti s tem, da bi se kombiniralo obe vrsti raziskovanja. To se pravi, da bi raziskovalci v svojim osnovnem, rečimo, pristopu, ki temelik v univerzalizmu upoštevali tudi relativizem, ampak na kak način to doseči, teh primerov je nekaj, pa jih dosti. Tu se lahko v bistvu načeloma popolnoma strinjam z vami. Ne, se pravi, da, v bistvu, da se zdi, da ta razkorak med relativizmom in univerzalizmom je težko priseči. Mislim, da je pač to... Problem je, problem je čisto historično v, v genezi neke znanosti, ki se izpostavlja in je pač to uh, topiko, da raziskujemo psiho, spostavlja kot tisti osnovni moment, uh, ni pa šla iz pozicije, da bi razumevanje, drugačna razumevanja psihe, ki bi lahko bila kardinalno drugačna od znanstvenega razumevanja, že v osnovi akceptirala v, v svoje razmišljanje. Kako to nekaj drugo? Mislim, jasno, da ena, ena znanost, ki bi bila samo, ki bi bila samo teoretična, je, je zelo težko uporabljena. Ampak na drugi strani, ne? ko se nekaj uporabi, se tudi mora uh, omejevati, kako bi rekel, vrednost, vrednota tega, tega, tega, kar se najde. Ampak pole da kratko, pa se najdejo neka pravila ali neke zakone, mm. nekaj zakona ali kaj takega, je ja, vseeno tisto klasično znanstveno vprašanje, koliko se da to prinesti v univerzalne teoriji. Ne? Tako da mislim, da pri tem psihologija ni stopa od drugih znanosti. Tudi druga znanost je eksperimentalno na specifičnem eksperimentu in bolj moreš še rekt, kasneje ugotoviti, koliko se da to prinesti v univerzalnem svetu. Ne? In se zdi, da posebno pri psikologiji ne, da, okay, je, je zelo zavinivo tako mogoče, uh, predstaviti neke nove modele človeka. Pa mislim, da psikonaliza je ogromno prispevalo k tem, da se vidi tudi človek malo drugače. Ne. Ampak še enkrat, ko je postala uporabna, je, je dobila uh, tudi neko, neko korist za družbo, ki je ga pol spet dalo potrditev na teorejski ravni. Ne. Tako da, me se zdi, da ni tako izključujoče ta, ta univerzalizma ali specifici. Ne, to je samo odvisno, od kod se začne. Ne. Lahko se začne od spode, od problema, pa se lahko razvijejo teorijo od tega, ali se začne od teorijo preveriti, koliko je uh, od tega, tudi v resničnem svetu, uporabljeno. Tako da meni se ne zdi, da je to tako strašna dikotomija, drugačna kot pri drugih znanostih. Uh -huh. no, mogoče še en dodaten komentar. Umenil uh, sem na začetku, da je v bistvu. Če bi gledali v, v smislu raziskovalnega opusa, je več kot 80% vednosti iz, iz raziskav, eksperimentalnih ali kakšnikolih drugačnih vezanih na raziskovalce iz pretežno ameriškega kroga, da se pravi ZDA. In tu je mogoče tista zadeva, da, da jasno, ameriška psihologija se je zelo hitro od svojih očetov dalje osmerila v uporabno strujo. To se pravi uporabiti vednost, ki jo imamo o psihi, o duševnih procesih v neki širši praktični situaciji. Zdaj pa, mogoče je ena sorodnost tudi s tem, da ko se je začel svet povezovati, se je pa začelo intenzivno ugotavljati, da modeli, ki so jih razvili v Ameriki, ne funkcionirajo. Se pravi, da, da, se, da, da mogoče gre samo za ta časovni zamik, da je pravzaprav ta, to, kar je kolega omeno, da je to v bistvu preverjanje ali neki koncepti držijo ali nekaj se je v samo psihologijo pojavilo. Se pravi, da dolgo je psihologija nastajala na Zahodu in uh, ni poskušala oziroma z zelo manjšimi izleti je poskušala zadeve prenašati v, v nek drugi sociokulturni kontekst in ugotavljati, ali so zadeve resnično veljajo v tem kontekstu ali ne. Glavne, definitivno danes je, je zadeva taka, da... Uh, Da, v bistvu medkulturna psihologija, kot neka, rečmo, neka močna struja, raziskovalna, je bistvo zelo prepoznana struja v psihologiji in vedno so njihova zasedanje na, na kongresih zelo obiskano. Ne? Se pravi, ker, ker dodajo neko dodano vrednost psihološki psihološke vednosti. Ravno zaradi tega, ker poskušajo zadeve, o katerih si dobro vemo, kako funkcionirajo izprašati v drugem kontekstu. In včasih dobijo zelo zanimive rezultate. Ne? Kot pa pravim, vse pa v dosti primeri zgodi ravno to, da bisto v bistvu vse potrdijo neke univerzalne mehanizme, s tem, da se upošteva, da v bistvu izhajajo tem univerzalni mehanizmi iz drugačnega vidika. Se pravi, da je drugače treba situacijo razumeti, kot je naprimer, evo, ravno primer to, kar sem podal, Ash v, na Japonskem. Ne? Se pravi, da tam jasno je tudi konformizem ampak ga je treba ugotoviti, na, na kjer inštanci stopi do njega. Ne. Zato, ker na japonskem definitivno, če sedimo v nekaj eksperiment, evo, da bi poskušali točno to, da bi poskušali ponoviti, na primer nek eksperiment, kjer damo v časopisu glas, pridružite se eksperimentu in se javijo povsem tujci, ne, je to praktično zelo težko. Mislim, da pri nas bi, ok, protiplačilo bi šlo. Ne. Ampak na japonskem je ta zadeva, toliko težka, ker se najdejo tujci v sobi in, in je že to osnovno vira. Medtem v bistvu v Ameriki ni nobena težava, da se ti znajdeš v neki uh, eksperimentalni poziciji uh, z popolnimi tujci. Ja. Tudi gre uh, v osnovi mogoče to, kar je, uh, rečemo, če sem preomenil Indijo, kar je zanimivo. Uh, naprimer, eden močnih eksperimentov je Milgramov eksperiment uh, poslušnosti autoriteti. Ne, se pravi, Ali bodo posamezniki dajali elektrošoke smrtno, uh, smrtne jakosti nekemu posebno ključnemu o prisotnosti nekoga, ki je nosilec avtoritete? V tem klasičnem eksperimentu so zajeli popolne tujce. Se pravi, dali so res tako uglas v časopis in so se tujci javili in so prišli in so sodelovali v eksperimentu. Ampak kar je zanimivo, tisti, ki je bil avtoriteta, je, je bil figura znanstvenika. To se pravi nekdo, ki je usmeril eksperiment, podajal na in imel je beli mantl. Milgram v Indiji ni nikoli na tak način zafunkcioniral. Zato, ker je tam osnovna težava, ko so ljudje v tej situaciji, da se sprašujejo, kaj pa je zdaj namelj eksperimenta. Se pravi, na nek način so zahodnjaki, ko pridejo v situacijo, se podredijo logiki, znanosti, ne, Ha, sodelujem v znanstvenem eksperimentu, ne? najboljše, da sodelujem. Med tem kot tista prvinska vednost, v kakor bi temu rekli, pri indicih pa je bila ta, kaj namen eksperimenta, kaj zdaj hoče. Se pravi, da se ni, pojavila, ni pojavil uklon avtoriteti na tak način. Se pa je pojavil nekaj druge, se pravi, ko je bila prisotna figura z uniformo. Ne? Se pravi, vojaška uniforma takrat pa v bistvo, se pojavlja popolnoma identična, režemo, uh, uklonitev autoriteti. Se pravi, da, da eksperimentalna metoda ima že v osnovi mogoče ta problem, uh, da jo drugot zgodovinsko niso akceptirali kot nekaj takega, kar bi z njimi raslo. Ne? Se pravi, da imeti neko dodatno razumevanje uh, znanosti oziroma, ja, razumevanje znanosti, vednosti, da sodeluješ v, v, v, v takih zadevah. Ja, če v bistvu prak, zakaj tudi pri vas je to tako, tako pomembna ta antropološka komponenta? Mene se zdi, da socialna psihologija lahko deluje tudi znotraj enega sistema. Mislim, to je malo, ne vem, da bi da je poraboval primarjadno anatomijo, da bi, da bi, da bi, da bi kiruško proboval neka posečna ne? se zbivala socialna psihologija posebej maja zelo močne instrumente kako deluje na družbine in ni samo tak neka, da, bi, da bi se primerjali aurej smo mir da v bliži mislim bliže večarno ali japonska ali kaj to je to tak je zelo antropološko zanimivo. In tak pravo mislim da bi se lahko tudi velo tema na probleme znotraj družbene Tudi znotraj družbe so različne širitve, so različne sloje družbeni, ampak uh -huh. osebno mogoče, ne če moški ali ženske so enako prizadete pri redanju določenih problem, ali imajo iste predstave. Tako tak, da jaz ta kultura, s tem antropološkim in kulturalnim se ne preveč strinjam. socialna psihologija je bolj koristna, če se osredotoči na svoje mokoče in proba tam notraj. Tako, nek, nek, neka, neka tako da je neka ločina pravila, nekaj, nekaj, res nekaj, Malo več kot neka sama znanost, kaj potegne tam nekaj res izporavnega in koristnega. Načeloma se seveda s tem strinjam, ne? ampak v bistvu ta tradicija. Jaz sem prikazal mogoče zdaj res te medkulturne vidike. Drugač tradicija, ki poskuša bistvu iti v bistvu priti v, v, v socialno strukturo, se pravi razbit socialno, v smislu rečemo sloja ali česarkoli. Ta tradicija se je tudi v socialni psihologiji že hitro začela razvijati in je, v bistvu že od očetov, je dobila nek svoj polje raziskovanja oziroma priznanost. V, v tej kombinaciji, se pravi, se pravi na sociologija je že izvorna v socialni psihologiji, če jo vežemo primer na Ameriko, zato, ker praktično se dolgo ni vedno, ali bo socialna psihologija domena sociologije ali psihologije. Ta zadeva se je potem rešila... Na principu tega, kdo je imel večjo produkcijo in večjo produkcijo so imeli psihologi in zato je v socialna psihologija na koncu pristala pod domenom psihologije. Ne? Ampak raziskovanje, to načeloma se strinjam, naprimer preveliko podarjanje medkulturnih razlik lahko včasih zakrije neke druge zakonitosti, naprimer konkretno stratifikacija. Se pravi, bogatejši tudi v tretjem svetu, če prizamemo eno staro klasifikacijo sveta. Se dosti bolj po slogu so dosti bolj podobni bogatim v zahodnem svetu in tisti rečimo, ki so revni, so tudi bolj podobni, ali pa rešimo, delavska raja je podobna, ne glede na kontekst, v katerem je, kulturni kontekst, katerega spada, Se pravi, visto bistvu, zadeva ta pozicija medkulturne primerjave temu doda še primerjavo po če se razumemo. Se pravi, po horizontali na primer zahodni svet in ostalo, po vertikali imamo pa primerjavo glede na, rečimo, socialno strukturo. To bi bil mogoče najboljši, najboljši vriz tega, kako bi moralo raziskovanje zgledati. Samo se bojim, da v bistvu taka zadeva zahteva precej raziskovalnega napora in mislim, da je malo Malo je na taki temi, da bi v bistvu s takšnim kompleksnim aparatom, metodološkim celotlji zadeve. delo. To je, to je težava. Jaz samo ne razumem, zakaj mora biti vedno ta primerjalna. Znotraj in se ne, ne more prevediti en sistem, ki ima smisel znotraj ene kulture. To je to, konkretno moje vprašanje. Mislim, brez da bi je bil, videti, če je drugje tudi, tudi isto. Moče ni tako strašno pomembno, ampak. Zakaj, zakaj je praktično to pomembno? To je pa pomembno zaradi za tistega izhodišnjega vprašanja, se pravi na eni strani univerzalizem, relativizem. Zakaj? Zato, ker psihologi zgleda ne te smo na tem, da poskušamo najti univerzalne načela. In če jih iščemo znotraj, ne, če bi popolnoma raziskali nek kontekst, socialni kontekst znotraj, bi še vseeno ne bili zadovoljni raziskovalno, če ne bi vedeja ta zadeva tudi drugot na podobno, način veljamo. Se pravi, tu definitivno se lahko strinjam za, za tisto predpostavko, da, da, da, da smo smo še vedno na univerzalizmu. ne je. Ta je tvoja schema, ne? četvorna se mi je bila malo abstraktna v tem smislu, da se veliko večina prisotnih tukaj ne trabno dobro predstavila, v čem so razlike med štirimi pač pristopi, ne. tako da mogoče, če bi tukaj dal kakšen primer iz vsakega tih pristopov, recimo metodološki, eksperimentalnih metodološki, ne vem kaj. Alkaj, če se naležem, mislim, tukaj malo izvenilo, preveč abstraktno. A zdaj, če se navežem na tega Milgrama, ne, in ta eksperiment z leta 1960. Prvič, ne, čeprav vem, so ta eksperiment poskušali uh, narediti takšo, ne, da velja ne, univerzalno in teoretsko, tako rečem. Ne. In namreč zakaj, ker so ga veliko krat ponovili v različnih kulturah. Spreizvorno je bil na Yale University, Potem so rekli, pa to je ne mogoče in so šli v Nemče, ne vem kam, in so ponovili eksperiment na vseh živih kulturah in nekako na koncu ne, so si ti ponovljalci tega eksperimenta ugotavili, da je res, da so ti odstoti ljudi, ki izkuščajo elektrošoke, pri, primil bremo, je bilo 65%. da so zares tako visoki. Skratka, vedno so prijme, če se mi zdi med 61, 65 in kombani. Zdaj vprašanje se si tvoj primer, zato katerega prid slišim, da se ga poskušali narediti v Indiji, sem razumel? Uh -huh. ne razumel? Me zanima kaj, ne? kaj ilustriva, kaj nakazujek. Prvič, očitno ne dokazuje tega, da Milgramov eksperiment ne izpolnuje izhodiščne hipoteze. Namreč te, da smo ljudje pod oločenimi pogoji pripravljeni se podvreč autoriteti do te mere, da jo lahko ubijemo z elektrošoki in da je obseg ne, ljudi, ki so pripravljeni to storit neverjeten. Ne. Ko je Milgram začetal eksperiment, je bilo 1,2. Je bila ocena njegovih kolegov, ena, da, je ena, da ena bo 1,1 in nekaj takih, ki imajo ta sadistična nagnjenja, In bodo šli do konca z tistim elektrošokom. Dejansko je šlo 65%, kar pomeni, da so bile njihove intuicije nora za nič. Ne? Um, in, ali bistu, reči, če to stojnega, reči, v Indiji, ja. ne, ta primer za Indijo, kaj dokazuje? Dokazuje, da je, končno, da je ta začetna hipoteza bila dokazana, ampak ne pod čisto enakimi pogoji iz vrte. Tako kot se je rekel, eksperimentator v zadnjem igra to avtoriteto. Ampak, dokler imam beli mantel, kot praviš, to ni to, ko na nadeneš komiforma, pa ja. Ne, skatka, če te malo v teh štiri kategorijah vprašam, kaj zdaj? Ne? Prvič, v katero v teh štiri kategoriji sodi, nekaj na eksperiment, in drugič, za temi spremembami indijskimi, kulturnimi. Ne? Kam bi ta primer iz Indije? Sodi še vedno v istu kategorija, primer ilustracije zakaj je? Nisem dobro razumel. Ja. Se pravi, to po drži, se pravi, 65% je vrednost, ki so dobili v izvornem eksperimentu. Eksperiment, mogoče še dodatek, so na začetku delali študenti, potem so ga pa delali tudi z, z, z, z različnimi profili. Se pravi, da so ga ponovili v sami Ameriki na tudi to, kar lahko na vse zadnje potem potrdim, na različnih socialni, socialnih strukturah. Zdaj pa. Ta ilustracija Milgrama v Indiji je mogoče zelo sorodna tistemu iz antropologije, ko je Malinovski odkrival, ojde je kompleks, ali ga ni odkrival. Ne? Se pravi, nekateri pravijo, da ga je potrdil, drugi pravijo, da ga ni potrdil. Oziroma rešitev je v tem, da ga je potrdil, samo da je v bistvu socialna autoriteta drugače kodirana v, rečemo, v kulturi troblindijancev. Ne? Se pravi, ravno isto zadeva velja v, za samo Indijo. Eksperiment je praktično poterjen, samo ni poterjen v svoji osnovni instanci, zato ker v bistvu znanost ali pa znanstvenik ni zakodiran kot nekdo, ki nosi takšno autoriteto kot na zahodnem svetu. Ne? Se pravi, čista aplikacija Milgrama je to, Kar je pravzaprav on hoto laboratorijsko industrija, oziroma njeg njegov osnovni motiv je bil, da imamo ali lahko posem vsem običajem človek, zanima ga le kakšna struktura je pravzaprav v zadnjih opaznikov v koncentracijskih taboriščih. In s tem eksperimentom je pravzaprav hoto pokazati, da smo lahko te pazniki pravzaprav bolj ali manj mi vsi, oziroma ok, v statističnem vizimku je 65% na verjetnost, čeprav verjetnost je do večja, zakaj? 65% je šlo do skrajne mere, to se pravi, do 450 V. Več kot 80% jih pa, je šlo tudi nad, jih pa je šlo tudi preko 300, se pravi, ni šlo do konca, ampak tudi do doze, ki je apsolutno objanska. Ne? Tako da v bistvu odvisno, kje imamo lestico. Zdaj, v tej schemi bi Milgram, oziroma to, da Milgrama primerjamo, v drugih kontekstih bil medkulturn pristop. Se pravi, da poskušamo v drugi kulturi zadevo replicirati. Ampak ravno primer Indije kaže na to, da pa je treba vključiti mogoče drugačno razumevanje situacije. To se pravi, kako posamezniki v neki kulturi dojemajo figuro socialne autoritete. In zgleda v Indiji ta zadeva ni na tak način funkcionirala. To se pravi, nekdo, ki nosi beli mantel, nima statusa socialne autoritete, kot ga ima, rečemo, precej univerzalno človek, ki nosi uniformo. Ne? To je zdaj ta doprinos. Te aplikativne veje, primer da ilustriram indigene psihologije, to je tisti pluralizem, ki se sedaj razvija, da poskušajo poskuša nacionalne, znanstvene, raziskovalne tradicije odkriti uh, kakšne psihološke mehanizme, ki funkcionirajo v njihovi kulturi. Naprimer, en primer, Japonska je zelo blizu, ne? Uh, Na japonskem naj bi obstajal nek princip, ki je gonil vseh njihovih medosebnih odnosov in se skriva v nečem, kar pravijo, da je neprevedljivo, ne lost with translation, a je. To je v bistvu koncept, da, ki se vleče od otroštva, iz osnovne rečemo, dijade, navezave mame na otroka, na mamo, se pravi, popolna navezanost, otroka v mamo, na način, da ga mama razvaja. In ta, ta moment, te navezanosti se pri njih potem vleče v vse njihove relevantne oziroma pomembne odnose. Se pravi nadrejeni, podrejeni, tipično, če si predstavljamo šefa korporacije, in pa njegove podrejene. In še nekaj, naprimer, če smo v kontekstu japonske korporacije, še neka indigena zadeva, pri njih, Ampak ta zadeva zdaj prihaja tudi k nam. Se pravi, njihov osnovni model vodenja neke firme oziroma večjega podjetja je na principu tega, da vzdržujemo odnose. Se pravi, Vodja ni tisti, ki bi precej usmerjal posameznike, kaj bodo delali in skrbel ali delajo ali ne, in jih pičal ali nagrajeval, ampak to, da so vsi odnosi harmonični. Se pravi, on prezema v bistvu blazno odgovornost, v smislu tega, da vse funkcionira, da se noben, kako bi temu rekli, da, da bistvu ni večjih konfliktov. Zopet težava je tam še ta uh, sistemna predovanja v rečjo japonski firmi, da je praktično vezan uh, rečjo to, kar je tudi znano juniorstvo seniorstvo, ne, Je vezano na izhodično točko, kdaj se ti prišel v firmo. Se pravi, ko nekdo na malo višji poziciji napreduje, More nujno tudi vratar, ki je istočasno ko on bil zaposlen napredovati. In to je zdaj seveda v globalnem svetu ena težka zadeva v, v sami japonski, ne? zato ker jim to na nek način znižuje učinkovitost. Napak dobro, tu smo zdaj mogoče malo prišli ilustracijo. A, a Se pa na primer ukvarja, rešimo za strategijami, kakšna je pozicija neke... Uh, rečimo, uh, akulturacijske skupine, to se pravi tista, ki je manjšinska, v navezavi na večinsko. Iznotre tega je zdaj zelo priznan model, ki se odmika, rečimo, iz ameriškega melting pot, to se pravi, da se v bistvu vse, uh, vse manjšine se vtopijo v, v neki nadnacionalni, ki sicer je nacionalni strukturi američanstva, ne? ampak so v bistvu strategije lahko posebno drugačne. Se pravi, Kanada ima, na primer, Zelo razvit multikulturalizem. To se pravi, da v bistvu res, res razvija to, da v bistvu vsaka izmed različnih identitet, ki obstaja v, v družbi, je priznana. Priznana na nivo lastne autonomije. Zato, ker pač, če si ti, priz... gre za bistvo preprosto to logiko. Če je tvoja socialna identiteta priznana, a, potem se boš na vse zadnje tudi dobro počutil kot državljan neke višje a, strukture. To se pravi, rečemo kot kanača. Se jim možemo, malo bolj ilustriral. Prijatelje. Uh, okay. S premembe. vprašanje, ki se malo bolj navezuje na prejšnjo, ko ste razpravljali, um, kaj se je znotraj kulture dogajanje. Uh, že načajalno en problem, ko se govori o kulturah tako nasplošno, kot ko da so kulture nekje monolite. Ne? Znotraj te kulture imajo vse te vrenote in znotraj ovne teme. Um, in glede na togačne razlike, so glede mi recimo predstavljali za primer, uh, kaj si, mi, uh, si mislil v Ameriki čovnici o vircih. Mislim, ameriški čovnici so Od Baraka Obama, pa do O.J. Simpsona, pa do tistih baltimorskih dietov, heroinskih odvisnikov, pa in, in tako naprej. In zdaj zdaj neko, ne vem, raziskavo, kaj se ni misli, pa potem potegnite tudi nek zaključek. Ne vem, kaj nam takšne informacije spravljala, mislim, če dobimo čisto karikirano, da 50 odstotkov črnicov od Belce so vražili, 50 jih pogožuje, ne, bomo dobili poprečen črnic, Belce še kar tolerira, v bistvu pa ni te enega, ki bi tem ustrezo, recimo karikiralo. Hočem reči, da bojasnje, Načelo imamo, da se neke stvari, ki bomo delali na nekaj mali skupini, ne bojo dali razširiti na druge kulture. Meni se pa zdi, da gre tudi drugo smer. da prevelike skupine jemljamo, ki imajo toliko različnih vrednot in tako naprej, da dobimo rezultate, ki na nek način ne povejo, kaj dosti je, toliko različnih kako bi rekla, sodelujeno, da je težko govoriti o eni kulturi. In to se mi zdi, da še bolj očitno govorimo o nam tujih kulturah. Ne recimo, hindujci razmišljajo tako pa tako ali pa razmišljajo tako pa tako. Mislim, v isto bistvu govorimo o milijonih ljudi, ki živijo na tisoč kilometrov na razin in njima nabendo stika med sabo in zelo različno razmišlja. In ali so takšni podatki potem, ko se reče, recimo, jaz bo hinduistični kulturi, pa delujejo tako tako, ali so takšni podatki res, ne vem, ali nam res kaj povede, ali so zanisljivi, ali... Uh -huh. ali so v Ja, uh, Zdaj tale zgodba za relacijo, rečemo, diskriminacije je bila ilustrativna v tem smislu, uh, ampak vseeno nekaj nekaj kaže, to se pravi, Realna je bila raziskava v zabiju, ne, kjer so v bistvu za željeno stika za, za, za drugo uh, kulturo oziroma za drugo etnično skupino, so ocenjevali nekje na sredi. Res, to je popreče. Ne. Statistika pač pomeni, da je neka razpršenost. Ne. Ampak vseeno, uh, indikativno je verjetno na nivoju rečimo, diskriminaciji, uh, to in predsotkov, da se v bistvu kažejo vedno bolj implicitno tam, V, v, rečemo v zahodnem svetu, se pravi, da ni dovoljeno javno govoriti, ker je pač to nezaželjena tema, podobno, kar se zdaj obami dogaja, ne? se pravi, ni črnuh, ampak je pa kaj je, komunist, ne. Se pravi, najdejo nek novi modus, kjer se lahko v bistvu izvorni predsodek prikrije, ampak se vseeno izrazi. Ne? In zdaj, jasno, da, da takim raziskava vprašanje, koliko verjet to se pravi, da praktično so drug do drugega, ali pa, ali pa je lahko še bolj, malo bolj žiškastno, da so indiferentni drug do drugega, ne? Ja, ne? Se pravi, tri, štiri ocena ti pomeni maja, ne? Meni tangira. Zdaj, imamo pa na drugi strani kaj? Imamo pa na primer hindujce in muslimane, tam pa ti oni dajo oceno med sedem in osem. Ok, zdaj mi pa vi interpretirajte to zadevo. Se ne gre za to, ali zdaj realno v ta zadeva stoji, ampak, zakaj se nekje pojavijo take ocene in nekje take? To je mogoče tista zadeva, ki, ki, ki je v osnovi pač zanimiva, ne? In kjer se je šlo razmišljati o to, da se gre ravno v smislu tega, da se poskuša razumeti, kaj pomeni naprimer čista metodologija v različnih kulturah. To, kar sem prej ilustriral z Milgramom. Ne. Se pravi, socialna avtoriteta zgleda ni znanstvenik na tak način, kot je na Zahodu v Indiji. Ne. Lestvica funkcionira drugot drugače. Ne. Naprimer tudi, rečemo, moje raziskave z Japonci so take, da, da v bistvu ekstremnih vrednosti na lestvici ne dobite. Ne? Se pravi, da gre za drugačen pristop k temu, ki poraja svedo številne metodološke vprašanje. Mislim, kaj s tem potem početi. Ampak tudi sama ta zadeva, ne, to je isto kot to, da mi, mi, dokažemo, mi ne dokažemo hipoteze, za katero smo zelo pričakovali, da bomo dokazali. Tudi to je rezultat, tudi to je dober rezultat, zato ker vemo, da pa zgleda zadeva ne velja. Ne? Se pravi, ni isto potem tu da se pojavi zadeva na nivoju, rečemo, le, lestvic, to se pravi različni rezultati, kaj za zdaj s tem počet? Ne? Se pravi, ali gremo sploh ozadje razlaganja pa tega, da bomo rekli, da so pa oni res total diskriminativni med seboj, ne? ali začnemo razmišljati o tem, zakaj so take vrednosti tu napram tam? Kaj je v mehanizmih, v obeh kulturah, da, da, da proizvaja, rečemo, magari centralno vrednost takšno kot je, Da jaz nekaj to dan, Ne vem, če pa to direktno nekdo vezi, ne? pa ja spet, pristopa, glavno v socialni psihologiji, kot se jaz poznam. je zelo kvalitativna in proba ti razložiti, kako kak so povezane različne pred, stvari med seboj, in da bi se preveč kvantitativno oziroma koliko neka vpliva na neko drugega. Ne? Ampak je pa tudi zelo zelo kvalitativna pristop, ne? ker se proba vsako stvar zmeri in vidi, če korelira z nekaj drugega. Zdaj, ne vem, če to govori na to vprašanje. Ne? ampak dejansko ti rečeš, kaj, kaj, kaj ti to pomaga, če veš v ti Mogoče, da tega ne pomaga nič, ampak če ti lahko to kvantificiraš natančno in pol vidiš, da ne vem, ta zadeva korelira na 90% z nekaj drugega, lahko začneš spetati, da tudi malo bolj drugače. In se te ne naučil, od vsem psihologije je to, da ima samo en kvalitativn prispot, Pristop, ampak ima celo enega kvantitativnega, ki mogoče ene določene stvari zmeriti. Ne. Pol, kaj, kaj je to danšno, to, kaj smo zmerili, kaj to pomeni, to ne, ne možemo še v tem poslednjih metodološka vprašanja, ki je, jih je težko razložiti. Ne. Ampak meni je pa všeč ta pristop, da se, dala, da se probajo ene določene stvari prači tudi praktificirani, tako da se, se lahko, ne samo da se razume, ampak se lahko nekaj več primerjava. Ne. Mogoče gre v za, za moč interpretacijo, ki, se, ki, ki ti oda, ne vem, mogoče tradicionalen pogled psihološki ali pa malo drugačen pogled, se pravi, da bistvo poskušaš dojeti, eh, iz kakih kontekstov izhaja pač te skupine, ki jih raziskuješ, primer, to je ena zadeva. Ne? Drugače pa, eh, še nekaj tu, ne, da kot v leto vpravi, ne, eh, socialna psihologija je emancipatorna veda. Ne? To, kar je prej Boris ilustriral, ne? se pravi, ko so naredili Milgravo eksperiment, pre so ga delali, so resnično študente vprašali, pa dobro, kaj vi menite, koliko jih bo dalo elektrošoke, smrtne doze. Ne? In je bil res, med 1 do 2% študentov... Ne, študente, potem so vprašali tudi psihiatre in potem so vprašali še uh, krog, nek drugačen krog, Glavnem, vse posod so dobili podobne vrednosti. Ko vam jaz uvodni kurs v socialno psihologijo, takega procenta nikoli ne dobiti. Zadnji če en rekel 80%. No, vidite, ne? to pomeni, da je v bistvu vedno socijalne psihologije prodrla vse pore družbe ne? in praktično te eksperimenti, ki so jih takrat izvajali, so neponavljivi. Ne? Zato ker je že naša vednost takšna. Ne? In zdaj verjetno, vas jaz, to, če si bili mantl dan gor, ne morem nasradi, <gled> dali elektrošok elektroshop nekomu. Ne? ampak se pa da zadeve modificirati na drugačen način, to pa ja. Lako se malo provokativno navežem na to izjavo, da pač ta spoznanja vse pored družbe prihaja. Imamo Milgerov eksperiment, pa Ešov, vredne še kup eksperimentov, ki pokažejo, da smo avce in vse grozno, kaj je potreba, ampak sama organizacija družbe se pa nikaj dosti spremenila po teh eksperimentih. zlasti, ki smo se dobili, ugotovili taj in to zadevo, organizirali, pa rekli ki to je grozno. Še nekaj drugega? E. Tisti, ki so te eksperimente, ki so bili na meji etičnosti izvedli, so potem bili zelo močni pisci profesionalne in raziskovalne etike. Ja, Konkretno to je to. Zimbardo je eden tisti, ki je bil zelo močen v tem krogu. Naredo je eksperiment, ki sicer čisto metodološko ne vemo, kakšen eksperiment je. Ne? Če je to sploh eksperiment, se pravi Stanford Prison Experiment, potem pa ta eksperiment, kot vrejtno veste se po šestih dnevih, Končal, potem so pa šli v zelo močno mašinerijo, da v bistvu spostavijo minimalne, rečemo, etične principe znanstvenega raziskovanja. Ne? In mi, v bistvu, Zimbarda tam definitivno najdemo v tem krogu. S se, se strinjam, To je zelo pomembno, samo vprašanje, morda na višji ravni. Ne? Če v oblasti, ki znamo, kdo je Zimbabve, kdo je prišel, kakšna je hierarhija, kdo je svet, kdo kakšne so posledice, kakšne je hierarhija družbe in tako dalje. Ne? Ampak to je neka eksotična zadeva, ki je zelo zanimivo napisati knjigo je, da bi pa jaz se šel do gospoda politikov, gospod Pahor, pa to in to, smo ugotovili, kaj, če bi, ne vem, imalo te zvode oblasti spremenili, pa pa ne, ne, ne, to, to bi vse zmešalo se skupaj. To pa je polno vprašanje. Kako oblast deluje? On je pokazala, da oblast deluje točno po teh principih. Ne? Če bi oblast to sprejela, poslušala spremeniti, bi to bila nekaj vrse sprememba sistema. V oblasti pa vredno to nik bi intereso, Mislim, za malo mogoče, ampak. Če je spoznanje drživ, potreba mogoče smisljeno, da družbo organiziramo malo drugače, kot vprašanje v mhm. mhm. jaz pa tu da naprimer na drugi svetovni vojni, zelo pomembno gibanje v Ameriki, kak bi prepričali ponovne nastanje nekega autoritarizma in zato je potem tudi cela, cela, cela, cela raziskovanje autoritarizma sporno nasprotni sprotni smeru tisto, kar rečeš ti, ni iz eksperimenta prišlo ben, da nastane neki problema, ampak je bilo je problem družbi in so se zato skoraj eno novo bedo za to. In mislim, da potem ta veda je tudi neka dala, da dejansko so mi so tudi potem to poškjevali. Ja, da bi se mraši Okay, moje vprašanje jaz ti sem trdil, da ni bilo spremem, ampak da so te spremembe male in ena pomembnost od kritiki, ki so bile sprememe, mogli biti monumentalne, večje, kot so mene preseneša, da so ta gibanje tako redka, dejavno, ne mogoče sem pesimist, ampak to, to. Jaz upam, da bom zažel smisel samo tega vprašanja in ga bom zdaj malo bolj ostro formuliral. A, mogoče zanekdoto, za sem bil a, na nekaj problemizir, vsem, kar je v endomu, in se zdaj ne morem spomniti, In je šel mimo psiholog Marko Polič, a, ki se je s tem največ okvarjal psiholog, ki ga sva javnost največka tu poradi, ko gre za razlago na psihološkega ravnanja v, na cestah, v cestno-prometnih situacijah. In tam sem pohodil biti provokativn, In ker sem vedel, da je šel mimo, ne, v tem hodniku smo govorili o tem, ne, kateri profili a, intelektualcev v Sloveniji igrajo pač neko dovolj aktivno vlogo. Ne. Zdaj, kako je mogoče, da se navizuje na samo vprašanje, ne, da so psihologi, ne, slovenski psihologi praktično v karanteni, da ne komentirajo, če odzajem socialnega psihologa, čez izzajem, vladenih heljaka, ne komentirajo stvari okoli sebe, ni, ni nuljna sobe politike in kako je mogoče, ne, da slišimo za njih samo takrat, ko gre za razlago ravnanja na cestu. To je verjetno samo potrebno vprašati. Ne. Kje ste, psihologi? Okay. Prvi delen odgovor v uh, marketingu. <laughs> ja. Ampak ne, v bistvu si si sam odgovoril. Miheljak je psiholog, socialni psiholog. Prvi odgovor se bom skril na splošno za znanstvenike. Načeloma, eden, ki se zelo pogosto oglaša, postavlja tu tu ne? In je znanstvenik. Se pravi, Ne vem točno, kdo je to pred leti rekel, ja, za bože volje, zakaj se znanstveniki nič ne oglašajo, sploh rečmo, družboslovci v, In Ne vem, če to ni bil pokojni trstenjak, ki je rekel, zato, ker nima kaj zapovedati. To je mogoče del resnice. Ne? Al pa, če nekoliko pikr do FDV-ja, ker še niso prebrali v ameriških člankih, kaj to pomeni? Ne? Se pravi, kaj točno pomeni, ko so dvojčka padla? Ne? To je ena zadeva. Druga zadeva da so, da so psihologi zelo pasivna znanstvena sfera, v smislu rečmo, nekega participacije v družbi, aktivizma, pa povsem drži. In tu nismo, slovenci, nobena izjema. Ne? A, mogoče to tudi to, mislim, da sta Berger in Lukman postavila zelo egzaktno pozicijo psihologije, ki je, je to vedno v bistvu dekla družbe. Ne? Se pravi, nikoli ne gre v spremembe družbe, ampak servisira ljudi, da, ne bi, da se bi da bi bisto bi premagovali te gobe, ki jih doživljajo v relaciji do družbe. Ne? Se pravi, da ni psihologija, v osnovi ni precej aktivistična znanost. Seveda obstaja določene šole razne rečmo, kritična psihologija, ki se pa potem že radikalno odmika od psihologije. Zdaj pa, zakaj... Uh, Zakaj se ne oglašajo? Še enkrat ta odmel. Zakaj se ne oglašajo? Dobro, Miheljak se res oglaša, ne? Ostali se pa ne. Ne vem. A možno to zato, ker jih novemi vprašajo, pri bioetike v Sloveniji, se mi zdi, da je definitivno to problem. Uh -huh. se vpraša, kako gre recimo, za bioetično vprašanje, se vprašajo stranike pa teologe. Pa, vpraša, je, teko, pa ne vprašaj, kako ti odpadajo. Bistvo, še enkrat tiho. Mogoče ena zadeva tudi to je, da, da, da, da na, na nacionalni univerzi se je v nekem obdobju zelo razpaslo, da je vsak zadnji zrok na FDV komentiral marsikaj. Jaz sem zelo grd rekel, ampak res je. Ne? Se pravi, kot da ne obstaja nič drugega kot FDV. Zdaj se je malo ta zadeva sicer spremenila. Ne? Ampak, ja, mogoče psihologov ne praša, mogoče pa noč odgovarjati. Jaz mislim, da noč odgovarjati. Ne bom se skriva zato, to, ker imajo preveč dela, ker to ni izgovor. Ne? Ampak, na primer, ko se je psihologija začela v Mariboru, čim se je začela spostavljati, so naenkrat padali novinari. Ne? In so meni klicali za vse živo. Ne? Se pravi, kaj menim o novoletnih zaobljubah? Kaj menim o prometu? Same teme, ki so meni najbolj ljube in se z njimi vsak dan okvarjam. O šemah. Ne? Se pravi, Ok, vprašanja, že to je mogoče indikativno, da postavljajo nam precej trivialna vprašanja. Ne? A znak kdo od vas, kaj povedate v pustnih šemanj? Ne? ne? Se pravi, pred časom vredu je en novinar me iz izvečera in me je vprašal, če bi lahko kako pahorja in sem pristavil. Zato, ker se mi zdi pač, da smisel znanosti je komunikacija z, z javnostjo, širšo javnosti. Ne to, študenti. Ne? Tisto pač mora biti, ampak drugo pa je, da v, bistvu kot v mozaiku znanosti nekaj pridaš k temu razumevanju rečmo, družbe oziroma daš nek pogled, ki lahko iz tvoje stroke seveda je tudi vsebo. Ne. Uh, zdaj, v teh dnevi, ko sem se pogovarjal, primer tudi z določenimi ljudmi, seveda ne bom pričal, da bom im to imensko omenjal, ne, mislim, da mlajši kolegi imajo tudi zadržek na stopanje, ampak se neko glede, se to ni, to ni stvar, po kateri mošti ti razmišljati, bo šel, ti preprosto moraš iti. V bistvu, to je neko poslanstvo tudi tega, če te povabijo, pač idi. Okay, če res tema, o kateri ne znaš nič povedati, pa ne greš. Ne? Uh, mislim, da sem dejansko malo psihologom postavljal vprašanja o razumevanju družbe, ali pa tudi tistim, ki se postavljalo, niso dobili nekih odgovor. Ne? Jaz bi pa boče bolj, bolj samo to odgovoril, Uh, Ko smo predstavili tvojo knjigo o argumentih, e, je pa tudi vprašanje, morda bojo politiki to brali kot dučbenik. E, in vedal tudi za razne oblasti, strukture, da vedeto to, kaj poznajo uh, te sociološke ali socioppsihološke ali tako, da jih še imenovati, raziskave, da jih lahko uporabljajo v svoj prid. Da, ved, da se ti, na katere, tako se je, ki bo po domače, če folk tako, kot oni hočejo. Zdaj, samo komentar, dvomim, da je vednost, naših politikov vseeno tak sofisticirane, da bi to poznali take zadeve. Če bi posledal že kaj ja, ok. Zdaj, govorili o Ja. že še, z če možno... se To je nekaj druga tema. Hvaljate samo naslednje. Če majjo psihologi zelo dragocena spoznanja ne, o procesih v družbi, ki so zelo relevantna, tudi širše in ne samo za njihovo stroko, je in njihova intelektualna dožnost, da to znanje širijo naprej. Samo o tem sem govoril. In psihologi zgleda, da majjo zelo dragocena znanja, pa jih ne širijo naprej. In to je bila moja uh -huh. bodica, No. Tu, zdaj, morda še en dodaten komentar, da psihologija, vedno ne vem, ali je to čisto domena slovenske psihologije, ampak saj pri nas je tako, da v bistvu je precej ekskluzivistična znanost. To se pravi, v bistvu skoraj da lahko biti iniciran v to vedo in, in se potem poskuša negirati vse ostale, ki bi se kakorkoli poskušali napajati iz tega znanja ali pa vednosti, ne, kar se mi zdi v osnovi napačna strategija. Se pravi, res psihologi dostihkrat funkcioniramo kot nek za prceh. Jo, posipam se. Ja, jaz mislim, tudi zbavljamo to, kar sta samo, pa je bolj izrekla. Res je socialni psiholog Marko Polič izvorentiril, kar se tega tiče socijalnih, ki jih je dostkrat to. tudi ko je bila tista tragedija na reki, če se spomente, od kakim momentom da je to bilo, se je on od zbave bil večeru članik, pa tak naprej. Namak problem je v tem, da, da psihologi, kot se meni zdi, nimajo neke vednosti, z kateri bi dejansko lahko nastopili. Kaj je to tisto, kar je on rekel? Ne. Z kaj on je postopal po neki taki, kot tudi psihologi največkrat po, po neki ontološki plati, z kratka, kakšna res videl, ne. Takrat je rekel, aha, je prišel do konformizma, mi vemo, večkrat, ko je veliko ljudi skupaj ponavežajo snike, pride konformizma in to je to. In to je bil konec, ne. Psihologija pa ne postopila v, v tej smeri, da bi šla v, v, v neko eteološko skratka za zakaj je to tako, ne? Zakaj pride do neke, eh, do neke ontološke realizacije, nekega ja, pojma? zakaj pride to načasno, ne? Ker imamo recimo psihologe, uh, ali psihoanalitika, ali kakorkoli ten Slavlji Žižek, pa, pa pri slovencih je tudi recimo Dušan Ruter, ali pa gospod Ruger, ne, eh, ki konkretno povejo, ne, zakaj pride do recimo nekega podrejanja, ne, da, da je problem tu pač, uh, nekem nerazreševanju ojdi povega kompleksa, recimo. Ne? To je čisto neka lihova teza, imajo sicer svoje razloge za njo, ne? pravi, da pač mora neka figura včeta nastopiti, da da objekt zazame neko edinstveno pozicijo do, do užitka, kako naprej, ne? in da pač pride do ponavljanja nekih prisil, ne? k ponavljanju v takšnih situacijah in zato tudi e, smo lahko dosti bolj avtonomi, tudi Renata sa res res na to temo pisala, Psihodnarediti, ki so zelo ena izjema, kaj se pa nekih socialnih psihologov ali pa kaj, pa tudi neka, neko popisovanje, neka čista deskriptivna znanost, ne pa nekakršne, nekakršne vzročne korelacije, ne, za, za, ki bi bile izpostavljene. Tu je zelo en popravek. Ne, zdaj, če bil to Marko Polič, uh, ne, to je deformacija psihološka, ne, on, je, on ni socialni psiholog, ne, ampak uh, Miheljak, se mi zdi pa, da gre nad nivo tega, se pravi, da ne ostane zgolj po, po, na popisovanju posameznih pojavov, ne? se pravi, da gre tudi v vzadje, ne, in je pravi zapravo nolocid, ne? v svojih komentarjih, tako da, ne vem, evo, izpostavljam ga kot svetlo izjemo, mogoče v slovenskem intelektualno psihološkem prostoru, ne. Drugače pa, ja, no, je Žižek in vsi ostali, ki so omenjeni, se pač napajajo iz nečesa, kar mogoče se zdi, da je med psihologije, pa za pravzaprav psihologijo zelo velike težave s tema etopsihologija. Ne? To je psihoanaliza. Ne? Ja se strigam s tem, ampak zakaj je potem recimo, v sami psihologiji nekaj to raziskal, ne kaj je v zato način? Zakaj so to nekaj zadrženi? Kaj je tu Jaz malo zadebo malo obrno, ne, če, uh, mislim, da to tu malo obrnjeno. Mislim, pojave, ki so družbene narave. Ne, tudi za ni, ni treba to podcenjevati ono opisovanje. Ne, ker dejansko noben drug ne znamo opisovati, kaj dogaja v družbi. Vsi sociologi verjetno tudi ne znajo, ker oni pomeni, da iz nekih ideoloških vidikov. Da, ne. In tako da dejansko že samo opisovanje je nekakar kar socialna psihologija da te družbi, ne, ki no ena druga ve, da ne more dati, ker ima za to potrebne instrumente. Ne. In zato se jaz po ti mislo vprašati. Ti politiki, te ljudje, ki delajo na, na, na nekem družbenem nivoju, delajo za sebe, na neko zdravstveni sistem, pa tako, odkud črpajo informacije, če ne dejansko od socialnih psihologov? Vse dejansko smo mi, v smislu so socialni psihologi tisti, ki znajo videti situacijo, jo opisovati, narediti anketo, narediti eksperiment, da potrdijo mogoče neke neke postavke, pa tako vse drugih knjigol, jaz vidim. Ne. Tako, da jaz se prašam, ne, se mi zdi, da vsa druga družbena znanost, ki ne temeljeno socialno psihologijo, je totalno malo In jaz se od odkot imajo prepričanja tistih politiki, ki se nečer pa je socijalne No, tu bi samo mogoče dodal to, da, da v takem razumevanju socialne psihologije, ki je mogoče meni blize, pa verjetno malo idealistično, uh, Ne. Takih socialnih psihologov je praktično malo v Sloveniji. Na vse zadnje socijalnih psihologov ni dosti pri nas. Poznamo na naprimer okay, v Letova, Miheljak, potem v Ljubljani Rus, ne, na oddelku. Tudi rečmo, nekateri, če za raziskovalni opust, se ukvarjajo bolj z, z, z nekimi temeljnimi, bolj bom rekel, filozofskimi se pravi teorič, Ja, teoretičnimi. Teh aplikativnih izpeljav je pa manj. To je mogoče tudi ena, rečemo, rak-rana, se pravi, v Letova Miheljak sta delala raziskava o mladih. Ne? Ta je mogoče tista raziskava, ki je mar zanimil podatek in tudi interpretacijo dala. Ne? Druge temeljne zadeve, na primer, da bi se, rečemo kakšni temeljni eksperimenti, socialno psihološki replicirali v Sloveniji, teh primerov je pa praktično zelo malo. Ne? Uh, jaz sem prvi taknil, da jih to malo predtakeljeno temu, ki mogoče, morda, no, ni, ljubša, je mogoče v glede ljudino nič ne ljubša, ampak dejansko pažam, da, ne vem če samo raz, da psihologija danes aplikativno praktično deluje samo znotraj kot nekaj tajega, kar smo govorili da je vidno, da je zaznavno in, in še to seveda skozi na, na nek način trivializacije kot je omenjeno malo prej, se pravi novinarji nas pokličejo in zastavljajo vprašanja ki so, seveda, sugerirano naprej in tako nekaj nepomembne osnovi. Kako bi gledati? Poznamo teorijo tako imenovanih... Je ne, tako, gre za to, pardon, da prekinjam, novinarji imajo verjetno neko klasifikacijo v glavi, komu postaviti vprašanje. Ne? In vejo, če mu psihologa vprašal, ga prašal, ok, promet je ena super tema ne? in pa razno razne zadeve, ki se vežejo, naprimer, ok, obdarovanje in tudi kakšne pojave, na primer če se pojavi nasilje na šoli, ne, da bi komentirali psihologi, mislim, da bi bili v osnovi pozvani, za pa komentirajte ta pojav, ki se je zgodil, da se pravi, na političnem nivoju tega v bistvu zelo malo. Se pravi, takrat se raje obrnejo do sociologov, do politologov, kogarkoli drugega, ne, samo psihologov. Poslednje se, se nekako zbi, da naša družba precej pod vplivom, nekih psihologizmov, kako bi temu rekli. Se kaj, da na, ogromno, ogromno uh, današnjega uh, materiala, ki ga gnetemo družbeno, ima to neko psihološko podmeno. Seveda zelo malokrat osnovana znanstveno ne? In kaj sem bil sohtal napeljeti, je to uh, v marketingu, se mi glede, da edino uh, v marketingu deluje ta neka psihološka uh, podmena, od teoretiko tega marketinga, ki je zelo uspešen na tem področju, je ne ramo izumil, ampak temu psihologizmu reče: kulturna kod. in prej ste govorili o teh medkulturnih, psiholo pač psiholoških, medplevljenih in tako dalje. Oni so zadevo na temelje do te točke, da je vsaka kultura ima neko svojo psihološko kodo met kulturološko da v neki drugi kulturi bodo psihološki rezultati drugačni kot v drugi. Zda pa poglejmo kako mi te kulture kode odnesemo praktičnost, kako lahko to koristi recimo v našemu naročniku, ki mm -hmm. bo recimo želel prodati neko recimo, ne vem, kavo Zdaj, na v na indijskem trgu ne, ne. in kaj njega zanima je samo to kako Kaj bo psihologija v to v Indiji, kako bo lahko v Indiji prodal recimo, kavo, kako bo lahko recimo, v Ameriki prodal čaj in takd. In to se mi zdi radino, kaj danes psihologija sproducira praktično. Pred zamerik. Ja, se za pravi, da gre za neko segmentacijo potrošnikov na globalni ravni. Se pravi, da se ne segmentira glede na življenjski stil, ampak kombinira življenjski stil plus evo, kulturno okolje. Na Vredo. Čeprav, ne vem, ne bi bil tako hudo kritičen, da v bistvo edina najbolj poznana uporabna veja je, je iz marketinga. Ne? Naprimer, klinični psihologi, psihologi, ki delujejo v šolstvu, to je pač tista veja, ki je naprimer, najbolj močno zastopana tudi pri nas. Ne? Se pravi, na področju zdravstva in na področju šolstva. Mislim, da obstaja statistika, v kateri je veliko da je večina podjetij, v korporaciji največ vlaga prav v ta aspekt prav če raziskal. Če je sploh malo, kakšne raziskale so raziskale potrošnikov. No na prišnji dan sem gledal, oziroma bolj več poslušal, na BBC4 je bila ena zelo razprava, ko je en guru marketinga razlagal, češ, kako je to sejajna prilika za marketing, z kakrat obdobje krize, v kakre smo, ker v bistvu, nam to omogoča, da lahko pač skrijemo neke nove segmente v družbi, ki bodo seveda zelo koristni za, zelo za te marketing. Pesneje govorijo seveda o psiholoških perspektive, kaj v bistvu, lahko ugotovimo znanstvena, rekelaje po tem, kako se potrošnik obnaša v krizi kako se kako ga recimo, prepričati v nekaj uh, Kar moče recimo, mm -hmm. pa če kar Ampak to je še vse vedno v, v sferi tega, da, da, da psiholog je tu element sistema, ne? da v tem primeru rečemo: korporativnega, kapitalističnega sistema. To se pravi, da poskuša identificirati kako segment novih potrošnikov, ne? da bi se lansiral lečo produkcijo. Ja. Tudi je tisto, kar sem prej rekel. Ne, iz, Berger-Lukman, se pravi, je pozicija psihologov v družbi. se na vse zadnje dobro. Če si zamislimo nekoga, ki se sposame z nekom, ki doživlja razne psihične traume, tegobe, motnje, kar ukvarja na način, da bi ga spravo, v neko ravnovesje, to se pravi, da bi lahko živel sam s sabo in z drugimi, ne? A, je to res neka zelo mini pozicija znotraj sistema. Ne? Se pravi, da psihologija se zelo redko ukvarja s tem, ne vem, če človek je sploh alieniran od sistema. Mislim, da je v nekaj narobe. Ne? Mislim, zakaj se moramo mi truditi pa enormno časa, energije porabljati, ker so ljudje vedno bolj nesrečni? Ne? Zakaj ne bi sistema spremenili? Tega razmišljanja v psihologiji ne vidim, ne? Mislim, oziroma ga je zelo malo. Tudi mogoče ravno iz te znanstvene tradicije, ki izhaja, ga ni za pričakovati. Mogoče. S tem bi jaz se strengil, da se ali ima kakršna koli psihologija, že socijalna in ne socijalna, možnost vplivati na spremenbe našega obnašanja. Ker marketing tudi političen, marketing je tudi vojaški in vzgojni. Vz... Psihologija vzgoja se uporablja predvsem za induciranje, ne za izobraževanje. Ali lahko vi na to vplivati? Jaz sem pred enem prejšnjem zakaj smo vsi tako radi služni? Z bolj govor priberijo Froma Podostojevskega, ampak ona zvan povesta, kaj smo, ne zakaj smo. Torej vedike inkesitor pove, kaj uporablja v množice, ne pa in da so množice pač takšne in so pokorne, in so rade pokorne, ampak zakaj so množice rade pokorne? Lahko to ugotujite in lahko to spremenite. V 200 letih različnih. 300 letih? Ne vem, če lahko to odgovor podam. Ne? Zdaj, mogoče se je zgrna en velik plas na psihologijo, ne? Ne bo re, Ja, sem si dajte še 100 let zraven, najmanj. Zdaj, zelo vprašal predstavljajte v smeri, Govorimo pač o čisto socialni psihologiji in pač medkulturni primerjavi, a, psihologije posameznih in tako naprej. No. Zanima pač me, kakšne razmere ljudi, ampak še ni vpliv a, kulture na, na bolezni, na psihološke bolezni, pač v posameznih določenih družbinah. Pač naša zahodna družba v pač, bistvu je to veljavno, da pač je več kot nekaj psiholoških bolezni, nekih, nekih travmatskih doživeti in tako naprej. Če pač, že ne to primerjavamo z drugimi kulturami. No če vstak na tem nivoju, da to malo um, razgarno. Mhm. Je tu za ena zadeva, ker bi se lahko izognil, bi bistvo so precej na to temo raziskovali pravoč pojavnost posameznih psihičnih motivov v različnih kulturah, oziroma da se nekatere sploh ne pojavljajo, ponekod obstajajo posebne oblike. Uh, Evo, zdaj, kaj mi je priplavalo? V glava ena raziskava, da naprimer, v nekem letu so ugotovili, da v psihiatričnih ustanovah v New Yorku in Londonu so v New Yorku identificirali oziroma diagnosticirali med, rečmo, vsemi pacijenti, ki so jih imeli, približno 37% šizofrenikov, med ko v Londonu pa 60%. Ne? Evo, zdaj smo spet na nivoju številk. Uh, kaj zdaj ta zadeva pomeni? Pomeni to, da je nek pojav znotraj med kulturami, tako različen, se pravi pojavno šizofrenije, ali pa gre za drugačno orodje diagnosticiranja v posamezni kulturi, ali v zadju tudi, da mogoče vsi niso, oziroma da gre tudi za drugačen pristop k tem duševnim motnjam. To ni sicer čisto odgovor na vaše vprašanje, ne? ampak samo mogoče približe k temu, da, a, da, da je vprašanje samih duševnih moten lahko pravzaprav tudi zelo kulturno relativno v nekem oziru. Ne? Sploh, naprimer, Kitajci, mislim, da desetletja so desetletja da pri njih šizofrenija ne obstaja. Se pravi, obstaja tudi višji nivo, kulturni oziroma institucionalni preko kulture oziroma družbe, ki pravzaprav narekuje, da te neka zadeva ni prepoznana kot duševna motnja. Zdaj, ali to res je ali ni, ali gre za... Mislim, da resnično ni bilo teh simptomov, to je pač drugo vprašanje. Se pravi, podobno, mislim, da ste imeli temo o medicini oziroma o, o, o zdravilih. Tudi tu je lahko zadeva precej vezana na to, kaj kultura prepozna kot neko nišel na področju duševnega zdravja. No jaz bi na en krajši komentar na prejšnjo knjigo, ki se od pri psih, kako se govoril psihologu, ne, psihologiji ko se vmešajo v politično dogajanje ali pa njihovi komentarji v časofiksiji pa tako dalje, lahko sploh psiholog v imenu, kot da predstavlja psihologija ali pa socialna psihologija, torej znanstvenik, lahko govori v imenu znanosti, ki naj bi bila deskriptivna lahko govori v tem imenu v družbi, kaj pa bi mogla ta družba Zdaj, en povratek v tem vprašanju. Dosti krat se je danes slišalo, da je znanost deskriptivna ali pa da je psihologija deskriptivna. To ni res. Ne? Deskriptivnost je v bistvu prvi nivo. Tudi, naprimer, če ste menili prej, poliča on je šel na nivo razlaganje pojava, to se pravi, ni bil na goli deskripciji, poskušal je podati rečemo vzročno-posledično. Naslednja zadeva, ki se potem veže, je tisto, kar je potem vezano bolj na uporabno vrednost psihologije, se pravi, da na podlagi vsega tega lahko tudi določene stvari napovemo, ki se bodo dogodile. Ne? Zdaj pa, ja, mediji načeloma v osnovi sprašujejo na nivoju deskripcije, to je res. Ali pa, al pa do vprašanja zakaj, ki se potem navezuje, da poskušaj najti razlago tega zakaj na nekem pojavu. Ne? To, da bi pa poskušal poseči na prostor, to pa se ponovadi redko dogaja, razen če sam znanstvenik ne intervenira na tak način. Bo, bo, ten, bo, bo ta če lahko bistvo psiholog v znanosti ne psihologije oziroma če če je to če je nekdo delal, ne vem, kot da je razisoval recimo neko specifično bolezen in tak dalje, pa potem doktor psihologije Na podlagi tega lahko potem tak človek pride v medije in uh, s to avtoriteto operira in reče, jaz bi parali, da bi v naši družbi, bili tako in tak. spremembe. Ne. se ne gre tu potem za, da bi moram imeti, uh, uh, no, pač to je plan moja, moja plana, no, da, da jaz vidim tu nek problem, no, da, da nekdo, ki deluje na nekaj znakstvene področju Ne, ne ve, meni se zdi odgovor tudi čisto na nek način jasen. Vsak znanstveni, ki poda, poda v bistvu subjektivno mnenje. Ne? Samo to mnenje subjektivno nastane tudi na podlagi rečimo akumulacije znanja, ki ga ima. Ali je na primer psiholog, se pravi, da operira iz spektra znanja, ki ga on ima, ali pa sociolog, ali filozof, ali kot koli Dejstvo je, da pač pojavi, ki se pač dogajajo, družbeni pojavi, zadevajo nas vse ne? in je lahko interpretacij pač tudi več, glede na rečimo, različno pozicijo, znanstvenih disciplin v tem oziru, ne? Uh, ne vidim pa tega tak da ne bi pa bral v zadeve, ki jih pišejo znanstveniki v medijih kot zlato jajce, to pa ne. Se pravi, da če nekdo poda za to, ker je rečmo, neka znanstvena autoriteta, da to po vsem drži, ne, se je človek, človek, mislim, se, mogoče bi boljši interpretacijo našel lahko tudi na ulici, zakaj ne? Vprašanje? Ja, jaz bi se samo odzval na tisto. Ne? Gospod Bolič je res da rekel, da tu obstaja vzrok v, v, v socialnem knjivu in tak naprej. Ne? Zakaj so šli tako daleč do te mere? Ampak, kaj pa je pa vzrok temu konformizmu? Kaj pa je vzrok temu, da lahko vidite do socialne knjive? Torej, kaj je vzrok samemu podrejanju? Ne? Na ta vprašanje, jaz mislim, da zgoljo z z metodologijo, ki ima trenutno socialna psihologija, ne gre odgovoriti, teori. Tu je, tu je treba imeti neko metapsihološko doktrino pf, freudovsko, rođerskovsko, komunistično psihološko, kar karkoli, jaz ne vem, ampak skratka, s tem pristopom, ki trenutno vlada, ne more priti do nekega diagnosticiranja terovni in tudi ne more priti posledečo do neke, kaj bi reko, civilno družbene ne, aktivne, ne aktivnega angaževanja, ki bi ga, recimo, godrat To sem se samo tudi povedel. Mm -hmm. Mene men samo psihologija zgradili svoje modele, nekak sproti in jih sproti. Torej, ne vem, djansko, djansko to, da opisuješ, je prva stvar. Pravno, to, da opisuješ, je boš proba narediti ten model, kako razložiš in boš poskušal neko možno nevadnato ne spremeniti, da vidiš, kaj je odvisno od česa. Samo me da da se kakor je stanje da ni znanja. So že dosti primerov, so že dosti takih splošnih, pa splošnih ki se lahko uporabljajo, če ti niso dovolj, če se, se lahko predlaga enega drugega. In mne se zdi, da tu ni nobenega problema, ne, da je pri tudi smisel socialne psihologije, da proba iskati neke razloge. Ne. In gra, gra je, rekel, gradnja modelov je tudi ena zadev, ne, pri, pri tem zadev, da se ne nadržiš pač enem določenim paradigmi, ampak probaš za potrebo narediti tudi enega novega. In tega bolj prebereš s eksperimentom ali z številkami. To je na totalno odprta znanost, glede tega. Ne. In je to tudi mogoče njena korista. se ne na, mislim, njeno dobro, ne, da se ne rabi navezovati na eno odoločeno teorijo, ne vidi druge, ampak da naredi teorijo po potrebi, ne, če je treba. Zdaj, jaz priznam, da tega konkretnega primera, ki ga vi izpostavljate, točno ne poznam, zprav, kaj je police bil, ki je komentiralo zadevo. Ja. Tako da ne bi, zamo, ne bi mogel točno govoriti, v bistvu, kaj v njegovi argumentaciji manka. če kaj manjka. Tudi vprašanje, zakaj ni potem dodelal evo, argumentacije, je ostajan odprto. Ne? Uh, ampak, mislim, to, kar ste vi rekli, to se pravi, da pojasniš pojav z, z nekim drugim pojavom, ne? to je pač dobro, to je prvi nivo, oziroma, da uvedeš nek pojem, ki je v primer, ker se ljudje konformni. Ne? Definitivno, če je ostalo na tem nivoju, bi se še dalo kaj na to temo reči, tudi v, na tem nivoju znanosti, kot psihologija zdaj je, ne? oziroma tudi on bi lahko to rekel. Ne? Čeprav, dobro, če je to Polič komentiral, eh, on v osnovi ni socialni psiholog, se pravi, to ni njegova dilema, ne, ne da bi ga zdaj brano. On je v bistvu se bolj ukvarjal z eh, opčo psihologijo, z zaznavnimi procesi. Ne? Ne, on je pa bil predstvaran socialni psiholog. Pravi, Marko Polič. Um, še kakšno tušanje, bo včas je zaključili na uh, zadnja preložnost? Lako, da mi sem komentar. Prav sem. Se pravi, zadeva je štartala, kot je štartala, uh, končala, pa se je, z, to bi jaz povezel kot psihologija na zatožni poklopi. <laughs> je nekak tako. Ja, no, mi je zelo všeč ampak vas bomo za to z enim